או כי בתומעת בטומאת אדם לכל טומאתו אשר יטמע בה, ונעלם ממנו, והוא ידע ואשם. או נפש כי תישבע לבטה ושפתיים, להרה או להיטיב, לכל אשר יבטה האדם בשבועה, ונעלם ממנו, והוא ידע ואשם לאחת מאלה. והיה כי יאשם לאחת מאלה, והתוודה אשר חתה לה.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 וחיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה, ונסלח לו, והייתה לכהן כמנחה. וידבר אדוני אל משה לאמר, נפש כי תמעול מעל, וחטאה בשגגה מקודשי אדוני, והביא את אשמו לאדוני עיל תמים מן הצון, בערכך כסף שקלים בשקל הקודש לאשם. ואת אשר חתה מן הקודש ישלם, ואת חמישיתו יוסף עליו, ונתן אותו לכהן, והכהן יחפר עליו באל האשם, ונסלח לו. ואם נפש קיתחתה, ועשתה אחת מכל מצוות אדוני אשר לא תעשינה, ולא ידע, ואשם ונשא עוונו. והביא איל תמים מן הצאן בערכך לאשם, אל הכהן, וחיפר עליו הכהן, על שגגתו אשר שגג, והוא לא ידע, ונסלח לו. אשם הוא, אשום אשם, לאדוני. וידבר אדוני אל משה לאמור. נפש כי תחטא, ומעלה מעל בה אדוני, וכיחש בעמיתו בפיקדון, או בתשומת יד.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 ושילם אותו בראשו, וחמישיתיו יוסף עליו, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. ואת אשמו יביא לה' אדוני, איל תמים מן הצון, בערכך לאשם אל הכהן. וכיפר עליו הכהן לפני אדוני, ונסלח לו, על אחת מכל אשר יעשה, לאשמה ו...